어, nem. fogom magam. Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem. Kejfel Jancsi. Elég. Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik Márit? már kapu Akárhonnan jönne, bárkit beengednék. Nem kérdezném tőle, ha téged kiküldött, akkor lennék boldog ha minden.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 érthetem, amíg nem éltél nehéz éveket, Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, Mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított, haldokló virág, az ötmillió magyar Akit nem hallanak világ, Mint borba hullott mag Mi többé nem ered Ha nem vigyázol rád Olyanok lesz Ha én zászló volnék Sohasem lobognék Mindenféle szél. Haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélén.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 születésnapját. Ma 2020. május 11-e hétfő van, a pontos idő 5 perccel múlott reggel 4 8 2020. május 11-en pontos pontos idő immáron 6 perccel múlott reggel 4 8 ez a kéfei Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli 14 éve oliaknak nem, felette is a Kigen korlátozott műsora, egy virtuális jelentés az árbóckosárból. 061-877-0877, figyelek hava mire. Bácskai Jánosnak köszönöm az értesítést. itt vagyok. Csak egy mondatom lenne. az évvégén az a hívjárta, hogy meghalt Cliff, Cliff Én egy mondat serején Lidlidicciart halt meg. Vagy Lidlidicciart. Micsoda különbség? Gondolja, hogy felhívják önt a, felhívják önnel kapcsolatban a, a családját, hogy ön meg vagy a szomszédja. De jó, hát ebben önnek van igaz, a bocsánat korán reggel van. Hát nézze, a halál kolár reggen is azért furcsán kopogtat. Igen, figyelek! Csak ennyit megemlékeznék róla. Én már megtettem. Öt nem hallottam. Köszönöm. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Yeah, well, egy dolgot elfelejtettem megkérdezni. A hölgy hív vissza hamarabb, vagy valaki megmondja, hogy mit felejtettem el megkérdezni, ami egyébként egy alapvető kérdés lett volnám. Volt egy hiúsági okokból mondván, hogy ő azt hitt, hogy én nem emlékeztem, megképes voltam tőle megválni, holat kérdeznem kellett volna. Ő telefonál hamarabb, vagy önök mondják meg, hogy mit kellett volna kérdeznem, vagy senki se telefonál. 061-877-0877 Igen, meg a Cliff Richard is ott játszott benne, igen. Jó reggelt. Jó Ez Hölgyem, szereti ön a zenét? Nem, hát nem, akkor nem, olvassa. nem, nem, nem, nem. Azt kellett volna megkérdeznem tőle, hogy számára valamit jelentette. Lear Richard, hiszen számúra Lear Richard alapvetően az illés által létezett, és azért lássák be, hogy ez furcsa közvetítés. De most már úgy tűnik, hogy egy életre elmulasztottam ezt a lehetőséget, elnézést. Ha miatt nem kapné Pulitzert, hát Istenem, van más is a robásomon egy 877 0877 ezen a napsütéses vagy majdnem napsütéses reggelen 2020. május 11-én, hétfőn egy perccel fél nyolc előtt. Amin sor az életről szól, a zene is biztató. Ez a Candy. 061 hade 0877 Üdvözlöm! Azt felejtettem uh, megkérdezni a hölgytől, uh, hogy hallgatta-e az illéstől azt a számot. Uh, Elnézést, mert elmondtam, hogy mit felejtettem el megkérdezni. Ön nagyon sokat segített, hogy megkérdezte tőlem, hogy mit felejtettem el, de ezt nem felejtettem el. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A fialavúrral szeretnék beszélni. Ez zajlik jelenleg. Igen, várok. De ne várjon, mert már bekövetkezett. Az előbb is már velem beszélt, engem fialája, ne, ne kérjen bocsánatot, az hagyjuk meg rosszabb pillanatokra. Jó. Figyelek. Nézze, ez egy örökös probléma, hogy azt mondják, hogy a fialaúrral szeretnének beszélni, amely engem mindig zavarba hoz, mert én nem látom magamat fialaúrnak. De ettől függetlenül, mi most éppen egy légtérben vagyunk, ön ezt tudomásul beszél, és nem beszél. Most én nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ön nem hajlandó tudomásul venni, hogy én, én fialajáros vagyok. Jó reggelt! Azt mondjam, hogyha nem halkítja le a rádió és televízió készülékét, nagyon röviden be fogjuk fejezni ezt a beszélgetést. Nagyon köszönöm, lehartítottam. Egyetlen egy kérdésem volna. Meddig tart még az, hogy karácsony Gergely, a bűnös otthonban történt, halál és megvetegedésekért. Kell már ez nagyon unalmas lenni. Én azt hiszem, hogy legalább van. Milyen jellegű otthon van az országban, van a szél. Meglepődne, hogyha kiderül, hogy mennyivel több? Na igen, és ilyen nagyobb létszámmal rendelkezik. Az honnan tudja, hogy nagyobb Már létszámmal rendelkezik? Azt mondjam, honnan tudja, hogy melyik idős otthon van, hány alaknak? Hát én. Azt mondjam, ha feltételezi, akkor nem kéne. Tehát azt döntse el, most tulajdonképpen, ami a telefonája, hogy hagyják már abba a karácsony gergely B apostrof. De, de értem, állni. de akkor ezt miért mondja olyan hosszan, ahogy mondja is, rengeteg pontatlansággal? Jaj, hát én egy... Miért nem mondja a következőt? Igen. Elegem van. Elegem. Na de legyen. akkor könyörgöm, üssörre az asztalra, vagy valamire, üssörre, rá szeretném Hálán, hallani. Ne arra, a tud telefonálni, rá tud ütni az asztalra, és vagy üssörre, tapsoljon egyet, csináljon így. Igaz, azon tökéletes. Na de tapsoljon, de tanítan, hallani akarom a felháborodását, asszonyom. Nagyon-nagyon föl vagyok, hát akkor nagyon, azt nem mondtam, hogy ugráljon, de tapsoljon egyet. És ha még azzal is elégedetlen. Mondom, tapsoljon egyet. Szeretném, hogyha látványosan kifejezni az elégedetlenségét. Agan, tapsolok is, én tapsolok is, rá is ütök, mindent megteszek, csak hagyják már ezt labba. De szeretném hallani, az... Mondom, szeretném hallani azt a tapsolást. Mondom, szeretném hallani azt a tapsolást. Tapsoljat? Igen. Oké, rendben van, figyelek. Kérem, kérem. Mi hoztak ilyen mértékben ki a Árulj el. Alapvetően az, hogy a karácsony egy szimpatikus figura, és miért izélgetik őt, vagy pedig azért, mert nem szereti Orbán Viktort független, hogy mit csinál a karácsony -gergely. Mi hozta ki a sodrából? Vagy a szolidaritás az idősekkel, akik otthonokban vannak? Én minden érvényben van, amit ön mond, de leginkább az, hogy az igazság érzetem az együtt én, én kaptam, én egy zuglói lakos vagyok, ugye most vendégségben, vidéken tartózkodom, kaptam egy ilyen állatot. És szünet nélkül hallom a pocskondiázást ezzel az idegenbe szakadt. De várj egy pillanatra, azt, a, a azt, a, állt, a azt mondjam, azt mondjam próbálj meg beszélgetni, tehát ön is beszél, én is beszélek, csak ne egyszerre. Igen? Ezt a zuglói önkormányzattól kapta ezt a maszkot? Igen, kérem, de a uglói önkormányzat azt hiszem pénzt kapott a budapesti férvárosi Egyrészt nem kapott pénzt, másrészt árulja már el nekem. Egyrészt a Horváth küldte önnek, és nem a Karácsony Gergely. Másrészt nem kapott érte pénzt, hanem fizetett érte. De mennyiben fontos, hogy kifizetett érte? Ő nem azért örül, mert kapott egy maszkot? De leginkább vannak. De akkor azt de, el, mert nem, mert de azt, van, mondja, hogy én tisztelem van. önben a kort, de alapvetően azt tisztelem, hogy szereti az igazságot, és így aztán kortalan. Azt árulj most már másodszor csípen fülön, hogy nem azt mondja, amit gondol. Miért? Mert ön örül a maszknak, de arról beszél, hogy ezért kifizetett, összefüggésbe hozza a karácsonyja, amiközben nem tőle kapta. Miért nem azt mondja mindig, amit gondol, és akkor annyi ideig beszél ebben a műsorban, amennyi de, ideig csak szeretne? Én vagyok már, és én csak azt tudom, hogy nem kapni a patikádban, nem kapni a drogédiádban maszkokat, és a Soros úr által ajándékozott pénzből azt hiszem, hogy vásároltak már Budapesten. Azt mondjam, hogy jön a... ide a Soros? Hogy jön ide? Hogy? Hogy, hogy, hogy jön ide? A Soros Ferencvárosnak. Ferencváros vett százszáz... Nem tudom elmondani, az, az úgy, ahogy szeretném. Az a helyzet, hogy állandóan csak ezt halljuk, ezt a két dolgot... Meg az uniót, ez még a harmadik. Azt? már Kérdezhetek? Kérdezhetek? Mondom, kérdezhetek-e? Igen. Először is miért beszél királyi többesben, amikor ön nekem muntig elegendő. Ön egy 89 éves szellemileg fit, valószínűleg testileg is fit, asszony, beszélj egyes szám első személyben. Másodszor azt legyen szíves megmondani, hol van most vidéken. Merre jár. Hát a személyes megmondani. Akkor ne mondja meg, de azt mondja meg, hogy miért van ott. Az is megy. Kisztápolásra szorulok koronál és egészségi állapotokat. Rokonok, barátok, ismerősök? Rémekeimnél vagyok, látogatóban, igen. Nem értettem elnézést. A gyermekemmél vagyok. Hány gyermeke van önnek? Kettő van én nekem, igen. Még az egyik dolgozó ember a másik már nyugdíj. Azt árulja el nekem, de igyekszem rövid lenni, és én azt árulja el nekem ezeket, kihagyom. Mondja meg legyen szíves, hogy amíg nem volt ez a frány a koronavírus izé, addig egyedül látta el saját magát? Hát 86 éves korom, még ilyen. addig magamot elláttam, de most már rászorulok a gyermekemnek. Én ezt értem, csak az előbb azt mondta, hogy most vidékre utazott, amiből az következik, hogy még mielőtt ez a járvány izé lett volna, nem náluk volt. Igen, igen, én igen, igen De akkor egyedül éltel, saját magát tartotta én föl? Én egy őz vagyok már öt éve Hány, Hány év egy nagyon idős nő vagyok, úgyhogy ezt szerettem volna, ez nagyon nyomja ezek a dolgok. Egy utolsó kérdés megenged nekem? Igen, az ember azt feltételezi, az én édesanyám nem élt meg 89 évet, csak 83-at vagy 84-et, elnézést kérek, nem tudom pontosan hány évig, de idős volt, vagy idősnek lehetett mondani. Én azt feltételezem, hogy az ön hétköznapját alapvetően nem a Karácsony, nem a horvát Csaba, nem e, a Soros György befolyásolja. Azzal az élettel kapcsolatban, amit ön a hétköznapokban él, hol Budapesten, hol pedig ott, ahol nem mondja meg, azzal kapcsolatban semmilyen mondandója nincs? Csak Soros györgyről, Horváth Csabáról és Karácsony Gergelyről van mondandója? Nagyon sok mondandó volna anyagi helyzetről beszélnem, mert nem néh sokan szegényesebb körülmények között élnek és rosszabb, anyagi helyzetben emberek. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ide jutott hazudt. Hazudtam, mert van még egy kérdésem. Azt kérdezem öntől, hogy ön szerete élni, függetlenül attól, hogy lehet hallani, hogy vannak gondjai. Igen, mert két évvel ezelőtt ilyen idős fejjel traumatológiai műtétre adtam a fejedbe. <gül> Mit cseréltek ki magam. Képőprotézist, Hát de akkor ennek hosszú távú tervei vannak, még? Hát én szeret mindenki, aki körülöttem él a családba, és ezért nekem, mint ötvegynek és nyugdíjasnak is érdemes még élnem. Na hát látja, akkor a tudunk beszélgetni a Sorostól, a Karácsonytól és a horvát Csabától Lát is igen, függetlenül. De hát ezek a dolgok sajnos léteznek és vannak. Igyekszem intézkedni. Szeretnék olyan világban élni, ahol önnek az elsődleges mondandója másokkal kapcsolatos. van nem tulakátolnának, hanem rendeznék a dolgozók a magyar nét. Oké, rendben van, figyelje, még egy kérdésem van. Megmondja nekem, egy évet mondjon. Ugye ő 80, tehát nagyon sok éves, de már valamikor 1931-ben született. Mondja meg azt az évet, amikor ő a legboldogabb volt. 1931 és 2020 között. Jó hogy drága. Én aki átértem, hogy annyi minden... De könyörge most arról volt, hogy ne a legrosszabbakat mondja, ne azt mondja, hogy 44-ben 44 örre bombázták a házat, 56-ban meg kilőtték a szovjetek a lakásából. Azt mondja meg, hogy melyik volt a jó év? Volt egyetlen jó éve? Hát nagyon szegények voltunk, de gyermekeim születtek. És ezért nagyon boldog voltam. És vidámon tekintettem a jövőbe, mert volt két erős kezem. Szerettem a, a két nézámon. gyerekének a születésnapi az melyik évre esik? Ami. Ez most kiesett? Elnézést. Meg van még? Itt vagyok, igen, hallgatom. Azt a két, a évet, azt a két a évet kérem, kérem a... amikor születtek a gyermekei. Hát a gyermekeim az egyik 50, a másik 56-ba született. Nagyjából egy idős az én édesanyámmal. Kár, hogy vele, nem tudok most beszélni. Ez jutott az eszembe itt utólagosan. mindenfelé tájékozódó vagyok, de nem bírom az a áztalanságot már elviselni. Ez a legnagyobb. Ahogy Mármilyen. öregszik az ember, csak segítsen nekem, én még csak 63 éves vagyok. Tehát ahogy öregszik az ember, egyre rosszabbul bírja az igazságtalanságot? Igen. Igen. Hát akkor Igen. rosszak ez a perspektíváim. Ez köszönöm ez szépen, ez hogy hívott. Nagyon köszönöm, hogy mondj meg. És mit lehetne ezzel nem Hát nézze. A kívül. Nézze. Hát végül is ön egy sokkal öregebb indián, mint én. Tehát, hogy ön kérdezi tőlem, a fiatal indiántól, hogy mit kell tenni, nem tudom, ha ön. Nem, én nem a gyerekeimtől is. És mondanak valamit? Igen. Mit? Hogy ők mindent de nincsen, aki, nincsen, aki hírná vagy szólítana. Na még egy kérdésem van, ön hisz a túlvilágban? Hát igen, kell, hogy legyen valami. De azért nem igyekszik odát Rá? Hát még, nem, még szeretném, hogyha változna ez a helyzet. Azt gondolja csak feltételezés, hogy odaát, a túlvilágon ott sokkal több az igazságosság, mint itt ezen a földön? Hát, hát mivel ott is emberek vannak, lehetséges, hogy csalódnék, ahol eljutnék, vagy eljutok. Amikor aktív volt, mivel foglalkozott? Hát én minden voltam, fizikai dolgozótól kezdve, szellemi dolgozó. Annyit mondhatok, hogy kózgazdasági, technikumi érettségim van. De Halotoroc katona nem volt? Nem, az nem voltam. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is nagyon köszönöm, hogy meghallgatott, de nem adott arra, hogy azon hívjuk, hogy tapsoljunk, mit tegyünk. Nem, a, nem, én csak nem, én nem azt mondtam, ne forgassa ki a szavaimat, asszonyom. Én azt mondtam, hogy a felháborodását úgy mutathatja meg, hogyha rájut az asztalra, de nem akart rájutni az asztalra, azt mondtam, akkor tapsoljon. Erre megy az asztal. Azt értse meg, hogy én nem vagyok olyan okos, és nem vagyok olyan tehetséges, hogy meg tudjam valósítani a maga álmát. Én egyetlen dolgot tudtam tenni, hogy mindezt el tudtam mondani, de itt aztán jó napot nem tudok többet tenni, nincs telefonszámom az Úristenhez, és ha lenne, nem biztos, hogy fölvenné van, zsállítok az asztalra, és tapsolok is. Intézze el nekünk, hogy igazságosabb legyen a világ, és hogyha igazságosabb lesz, akkor a hallgatóim, a nézőim és a netezők tudni fogják, hogy ezt önintézte el 2020. május 11 én 318 kor szépen köszönöm. köszönöm, hogy meghallgatott. Nagyon szívesen. A már kevesen vagyunk. Ezt elintézte ez a vírus is meg azt hiszem, a ezt kezelték. Alapvetően Japánban kell ahhoz élni, azt mondjam, hogy olyan korúakkal, mint amilyen ön, viszonylag nagyobb számban találkozzon. Bicebulot, egy nyolc, ez a kéfejlancsi minden, amit azok napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők és a netezők. Spirit FM, Spirit TV, Spirit Etole, valamint a 87.6 bicepóca frekvenciája meg a net, szóval itten 061877, 0877 Jó reggelt! Senkivel nem beszélgetek, akik azt mondják, hogy az előző telefon milyen érdekes volt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Filo úr. Philo vagyok érdől. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Szignál zenéjükben a Koncsúzsával ki az a férfi, illetve me, mit énekel, tehát melyik az a szám, honnan tudnám ezt meg. Kérem, Balázsam, ez a lemez, ez A amiért hagytuk, hogy így legyen, Hungaroton HCD 37977 cikk számú lemeze, és nem tudom, hogy kivel énekel, és a hajérózsa volnék című számot hallja. Önök a hallottak. Jó a hanem a másik ének tőle kérdezett Én ezt kértem, semmi, ami a hölgyel való telefonnal kapcsolatos. Like. Csak új nóvumokra vagyok kíváncsi, hogy István után szabadom. Most pedig like. perdüljünk táncra, eddig nem perdültünk volna. sing The push and gober chop The wall is down but something is lost Turn on the news it looks like a movie It makes me wanna sing Louie Louie, Louie Azt megérthetik, hogy van úgy, hogy az ember nem fogad telefonokat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Farkas vagyok! Azt szeretném kérdezni, hogy mi volt múlt héten szerd a reggel, 4 kor ami nyomasztotta, és ki volt az, aki nem hívta be az irodájába? Mondta, hogy esetleg a jövő héten, azaz most visszatér erre. Jézus Mariska! Valakivel összefutott, nem akarta megnevezni, hogy ki, mondta, esetleg a jövő héten és azt gondolta, hogy behívja az irodájába, nagyon örült a találkozásnak, de ez végül is nem maradt. Nem jött létre, és egy kis csalódást okozott önnek. Ez szerint a reggel volt. Igen, nekik. igen, egész pontosan emlékszik rá. Igen, igen, igen, tökéletes. Reggel azon gondolkodtam, hogy hosszú idő után visszaüljek el a számítógép elé, és neki kezdjek a következő könyvemnek, és Ezzel is összefüggésben van. Um, kínos da, kérdés? Tessék? Kínos a kérdés? Nem, egyáltalán nem kínos a kérdés. Nagyon messziről futok neki, és próbálom közelíteni, okay. hogy azért annyira ne legyen távol. Uh, Azt történt, hogy ugye én mindig személyesen adom le a számláimat. Korábban ezek a leadások ezek egyébként ebédekkel is együtt jártak. Ez most semmelyik partneremmel nincs így. Korábban e, tavaly az összes partneremmel, vagy majdnem az összes partneremmel így volt, e, most nincs így, és ennek nem kizárólag a koronavírus járvány az oka, alapvetően nem a koronavírus járvány az oka, az legfejebb most effektíve lehetett lenni teszi, tehát könnyű rá hivatkozni, és az történt, hogy az egyik partneremnél jártam, és az, ugye ott van egy adminisztratív részleg, és van olyan, ahol az ember magával azzal beszél, találkozik, akivel beszélgetni szokott, és összefutottam vele teljesen véletlenül, aki kérdezte, hogy én kit keresek, és mondtam, hogy kit keresek, megmondta, hogy új szobája van, és akkor oda menjek, és e, csalódott voltam, mert azt feltételeztem, hogy a heti beszélgetéseinken kívül, ha már így összefutunk, ha így hozza a sors, e, akkor e, beinvitál a szobájába, és elkezdünk beszélgetni, mintha nekünk egyébként lenne valami nexusunk, tehát ez nyilván valami rossz helyzet felismerésre utal, és nem ez volt csak és kizárólag, ami engem foglalkoztatott, hanem ön rákérdezett egy nem létező műsorra, amit én nem csináltam meg, és ami engem nagyon nyomaszt, hogy nem csináltam meg. Ez pedig Brown Robert reagálása volt, Schmidt Mária írására a Reich könyvel kapcsolatban. Hogy egyik szavamot a másikban őt sem, igyekszem viszonylag rövid lenni, ez engem arra vet rá a braunféle levél, hogy én megkeresek régi ismerettségeket. Még abból az időből, amikor én nagyon közel álltam, az SDS-hez, vagy az SDS nagyon közel állt hozzám, személyes ismeretségek sokaságáról van szó, mint a Rajklászlót is közelről ismertem, nem, voltak, nem voltunk barátok, de nagyon sokszor találkoztunk, és nagyon sokszor beszélgettünk és felvettem a kapcsolatot Pető Ivánnal, felvettem a kapcsolatot ezer év után Haraszti Miklóssal, tízezer év után felvettem a kapcsolatot, itt most nem részletezendő körülmények között, Tamás Gáspár Miklóssal, eszembe jutott, hogy 300 év után én nem veszem fel a kapcsolatot Magyar Bálinttal, de nem vettem fel vele a kapcsolatot, és ezek beszélgetések voltak, e-mailek voltak, messenger üzenetek voltak, amelyben mind arról biztosítottak engem, az általa megkeresettek, hogy értik azt, hogy miért akarok velük beszélni, de köszönik szépen nekik ezzel kapcsolatban. Nincs mondandójuk már, mint amit e, e, Schmidt Mária okozott, és aztán Brown Robert reagált rá az indexben. Ők kivétel nélkül kifogásolták azt, amit Brown írt, és azt követően, hogy mondták, hogy semmi mondandójuk nincsen, azt követően egyre másra hívtak engem, és hagytak üzeneteket, amelyek mind arról szóltak, hogy őket ez a dolog mennyire foglalkoztatja, mert azért annyira nem vagyok szerénytelen, hogy azt gondoljam, hogy az én személyem lett volna fontos nekik, bár az is lehetett volna, hiszen ezer éve nem beszéltünk egymással, de azért pontosan fel tudom mérni azt, ami körülöttem történik. Ez mind a témának szólt, Rajk Lászlónak, a múltnak, amelyet a Brown Schmidt Mária vita hozott elő, és ez engem érzelmileg egy tízes skálán, tízes megérintett, Én ezekkel az emberekkel nagyon régen beszéltem, évtizedekkel ezelőtt ö, ö, számot vetettem magamban arról, hogy a múlt az miért alakult így, miért nem vagyok velük kapcsolatban, és úgy hozta a sors, hogy másnap reggel a rádióban jövet, összeakadtam azzal az illetővel, aki előző nap nem hívott engem be a szobájába, ami egyébként az én barátnőm szerint maga az én életem, tehát, hogy, hogy amíg ilyen dolgok történnek velem, addig azt mondta a barátnőm, hogy én ne aggódjak, mert addig az Isten a tenyerén hordoz. És ezt az egészet így, ahogy van, hogy önnek elmeséltem, elmeséltem ennek az illetőnek 7 óra előtt 5 perccel, aki azt kérdezte tőlem, hogy akkor most megbeszélünk egy időpontot, hogy mikor kávézzunk mire mondtam neki, hogy hát az, ami tegnap nem történt meg, azt nem tudjuk, a jövő héten pótolni, de természetesen fogunk kávézni, le fogunk ülni. Elmeséltem neki ezt az egész történetet, amit úgy tűnt, hogy ő tökéletesen ért, és ez az, ami engem azóta is foglalkoztat, különös tekintettel arra, hogy tegnap és tegnap előtt is ezekkel az emberekkel e-maileztem, hiszen Brown Róbertnek azóta volt egy újabb írása, amit az Index nem hozott le, ami egyébként egy akkora árnyékot vert az Indexre, amekkor egyébként egy százéves platán se tud vetni, különös tekintettel arra, hogy ugye szerintem megbánták, mint a kutya, amelyik hetet kölykezdett, hogy lehozták a Brown írását, de ezt nem úgy fejtették ki, hogy legírták volna, hanem hogy azt mondták a brown a következő írására, hogy szerintük már nem időszerű, és hát ezáltal az Index és annak főszerkesztője Dúl Szabolcs, hogyha pontosak az információim, meg olyanok, olyat tettek, ami egyébként hát... Szóval köszönöm szépen, ez nem az én világom, ez az, ami történt, és erre hívta fel most az én, hát nem a figyelmemet, hanem az emlékezetemet felfrissítette. Nem állt volna nekem jó, hogy erre nem emlékeztem volna. Nagyon mély nyomukat hagyott bennem. Kiderült, hogy mind a három ember, Pető Iván, Tamás Gás, is olvasták ezt a második írást, tehát függetlenül, hogy nem jelent meg az indexen. Célba ért náluk? Nem célba ért náluk, hanem elolvasták, még Elolvast. szomorúbbak lettek, még hosszabban írtak róla, és azon gondolkodtam, hogy itt koronavírus járvány idején, hogy élem azt meg, hogy az a mauzóleum, az a, az a, az a potenciális, az a kvázi mauzóleum, ami a múltal, vagy az SDS-szel, vagy az, az, az ott lévő fénylő elmékkel kapcsolatos, az hogyan porlik itt el. Smit Mária áldásos tevékenységétől szinte teljesen függetlenül, de mégis általa akcelerálva. Hát így. Köszönöm. Igen. Talán érthető voltam, csak reménykedem benne. Tudják, az a helyzet, hogy én nagyon sok dologról nem csinálok műsort. Sokkal több dologról nem csinálok műsort, mint amiből csinálok. És az egészet ráfogom a koronavírus járványra, de már nem fogom tudni sokáig. Kettes trekken volt, amikor beraktam, és most a negyedik szól, úgyhogy ez egy hosszú beszélgetés lehetett. 877 0877 ma 2020. május 11-én hétfőn 2 perccel 8 óra után. Kétő én ezer éve ismerem, olyan telefonbeszélgetés, mint amit én a múlt héten folytattam vele, olyan oldottat, lazát, olyat, hogy az ember azt gondolta, hogy hát ezt itt soha nem kéne abba hagyni, hanem be kéne kapcsolni egy magnót és rögzíteni kéne, hogy a múlt rögzítve legyen, még soha a büdös életben nem bolyanítottam, és valami a soha én nem is fogok. Schmidt, Mária és Braó Robert kulcsok voltak egy zárhoz, miközben őszintén sajnáltam az apropót. Jó reggelt! Jó reggelt, Zanok, nyugdtesse meg az, a, az apró hölgyel készített beszélgetést. Egész életében rettegben nevelte a gyerekeit örömökkel, de... Ö, el, el, el tudtam mondani. Biztos volt benne, hogy... Még egyszer önnek... arra kértem önöket, hogy előző beszélgetéseket ne elemezzünk. Minden telefonbeszélgetése egy kincs. És utána leraktam, lerágott csont lesz egyik a másikra a tekintetben, hogy arról újabb hallgató elemzést ebben a műsorban nem ír. Cserébe én sem mondok. Jó reggelt. Jó reggelsz kívánok. Én egy nagyon öreg lona vagyok. Oké, okay, rendben van itt életkorban, hát... most már nem érdemes licitálni. Volt egy 86 éves, hogyha ő 87, akkor csak akkor mondja, ha 86-nál kevesebb, akkor labdába nem rúg. Nem, én, én nem tudom, hogy volt-e 86. De én Neki tudom. Én azt tudom, tehát én most nem megbántod, akartam, volt egy 80, nem, 89 éves volt. Ön hány éves? Nem, én 85 vagyok. Ön egy kislány. Aha, igazából. örülök. Hát, nézd. De tudja, az, azért sír a lelkem, Na. hogy ilyen lett a hazám. Mi lett? Ahogy szétnézek és hallom a világot. De milyen Amit lett a hazája? Magyarországon... Oh, azért, mert nem volt ilyen, még a rákosi rendszerben sem. De milyen lett a hazája? Írja már le nekem. Oh, hogy milyen lett szomorú, kegyetlen, embertelen, a ah, több jelző nem jut eszünkbe. Hogy más, mi csinált az eszébe? De... Hogy, uram? Nem értettem az utolsó mondatát. Jellentelen. De Jellemtelen, ma az emberek, mint voltak tíz évvel ezelőtt. Nem inkább arról Igen. van szó, hogy az optimizmusa, hogy mire egyszer meghal, jobb lesz a világ, az csökkenő félben van? Nagyon, nagyon szeretném, ha jobb lenne, mert van egy nagyon, nagyon okos Unokám. És egyszerűen nem találja a helyét a hazájában. Tudja? De az általában kettőn áll a vásár, az a hazáján is múlik, meg rajta is. De a hazája nem jó hozzá. Én ezt értem, de egy haza az, ne, az, az bizonyos szempontból élő testek sokasága és élettelen dolgok sokasága. Na, hát egy haza önmagában én... nem tud rossz lenni egy emberhez. Ahhoz ah, valamit tennie is igen, kell annak foglalja, az embárnak. Elfoglalja magát, uram, el, okos, tanul, könyvet ír, amit az egyeteme annyira nem vesz, ahol is Amerikában adták ki, és ismeri már a világ. És az egyeteme annyit nem mond neki, hogy gratulálok, mert nem segítették, hanem ő maga a jóisten segítségével. Tudja? Hát, én már nem is emlékszem. Ezek, ezek annyit sem mondtak neki, nem. Ez egy ilyen világ. De ez egy ilyen világ. Most a, én már nem is emlékszem, hogy utoljára e, saját környezetemben mikor éltem meg mást. És ez nem tegnap Igen. kezdődött. De hát ő még csak 43 éves. Én ezt értem, de azt mondom, hogy azért ebben a 43 évben korábban tapasztalhatod olyat, amit most nem tapasztalt, és akkor az embernek olyan helyet kell keresnie, ahol egyébként ezt inkább megéli. És aztán hová menjen? Hát honnan tudja, nem ismerem. Hát oh, kár. Hát én is sajnálom, uh -huh. hogy nem ismerem, de hát most mit tegyek? Annyi embert nem ismerek. Na most éppen elment kerékpározni egyet a büggve. Értem. És honnan tudja, hogy neki rossz? Panaszkodik? Uh, nem. Dühöng. Mert az, hogy valaki dühöng, és az, hogy a hazája milyen, azért az önmagában még nem feltétlenül azt vetíti a falra, hogy az a haza a szörnyű. Az ember mindig De. elégedetlen a hazájával, mert sohasem azt kapja tőle, amit szeretne. Nem, nem. nem nem. Ez, ez a legisleg nagyobb baj, hogy az, tudja, az, és vágyik inkább de valahol önnek a világ. Másra. Hát ezt értem, de máshoz azt neki, hát, hogy mire vágyik? Máshoz. Hát akkor el kell menni, hát akkor meg kell válnunk, vége van ennek a vírus izének, meg kell fogni az útlevelét és el kell mennie, ahova akar. Járt már. Sokfelé járt. Hát és akkor ötlen... biztos nem véletlenül jött vissza. <coughs> Ki neki a bükje, akkor. Hát nézze, ez önmagában elegendő. Ez a föl, -föl dobott kő. De azt kérdezem öntül, hogy az önnek a világra való szemüvege az az unokája? Igen. Tehát önnek ő a legfontosabb? Igen. Egy van belőle? Igen. És, És az, az unokának ahoz, neki... az anyja vagy az apja, aki az ön fia vagy lánya, ő vele minden rendben van? Nincs. De ő kevésbé fontos. Ha, sajnos. Ugye? Ott mi, Ez a baj. Ott mi a viszonya a baj. Nem velem. én. Az ember az, mindig a másikban látja a szálkát. Mi, önnek fia van mert, vagy lánya? Az azt jelenti, hogy egyedül neveltem föl. Kicsiket, cseppecskét korától. Értem, de azt kérdeztem, hogy fiúról vagy lányról beszélünk. Ja, fiatalemberről. száll, okos fiatalemberről. Aki édes tova már 60 éves kéne, hogy legyen. Ja, lányom. Hát a lánya. 64. Ezért mondom, de akkor, akkor ne kavarjuk, önnek van egy lánya, és a lányától van az unokája. Igen. Akit egyedül Egen. nevelt ön igen Hova a, lett lányomat, a... a lányomat neveltem egyedül és a lányával minden rendben van vagy a lányát átugortuk ott kezdődött a baj de a lányával mi a hogy, baj? hogy nem törődött a gyerekével se. de mi jelent, hogy nem törődött magára hagyta? hát ha nem vagyok, igen tehát alapvetően ön nevelte? Uh -huh. Csill -csap életet élt? Mm, hát eleinte. Milyen a elejt. viszony? Egyáltalán van önöknek jelleg viszonyuk? Hogy ne volna, mert itt van a szomszédszobában. Értem. Hát furcsa lehet neki hallani, <síns> Önök hárman így együtt élnek? Én. De ő magában mármint a lejány. És mi nem vagyunk neki jók. De mi az, ami összehozta önöket egy fedél alá? Hogy... A pénz? A pénztelenség? <gül> Miért él két ember együtt, akik egyébként nem jönnek Három. ki egymással? Három. Szobában. Én ezt értem, nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy miért él két ember egy fedél alatt, ha egyébként ki nem állhatják egymást? Hanem a pénztelenség okozza ezt. De volt neki, és most is van pénz a csak éppen... Így kényelmesebb? Aha. Na de, de ebben akkor ön is belemegy. És most mit csinálják fel a ki? Ne haragudjon, ehhez épp úgy nem tudok hozzászólni, mint a fiához, hogy az unokájához, akit nem ismerek, én csak kérdezek, és aztán abból adódnak különböző válaszok. Fogalba nincs. Lehet, hogy ki kéne dobni, nem tudod. Nem. Arról szó, hogy az én gyermekem musta volt tanulni. Az unokám pedig több akart lenni, aztán tanult Tanult három egyetemben félzett, nem most ilyent, mint most, hanem öt éveseket, tudományegyetemeket, sőt, le is doktorát, doktorált. Sőt, perfekt angolul. Angolul írja a könyvei. Miért nincs, nincs aki családja? Miért ennek meg. Értem, miért nincs aki családja? Hát, mivel eléggé csalódottam őben. Ezért nincs rá, rájuk ideje. Hát ez nem hangzik nagyon. Tehát ez, ez így nem stimmel. Tehát de, ebben a formában de, ez így nem, nem smakkola, hogy a nagypapám mondaná. Én is nagymama vagyok. Értem, de ön nem az én nagymamám, és nem az én nagypapámnak a felesége. Tehát azért nekavok. A ah, nagypapa már régen nincs. Igen, rendben van, ön egy másik nagypapáról beszél, én a sajátomról beszél. Kicsit szürreálisan kezd alakulni a beszélgetésünk. A dolnak az a lényege, hogy én értem, hogy ott vannak hárman ebben a lakásban, de lehetséges, hogy egy irodalmi műnek jobban meg tudnának felelni, mint amilyen mértékben önök oda egymáshoz valók. Uh, igen. De akkor valamit ezzel csinálni kéne. Végül is Igen. ön nem fiatal, de még látható módon tud magával mit kezdeni. A lánya már nem fog elkezdeni egyetemekre járni, de talán még tudhatna valamit kezdeni. De az unokája leginkább a bügben való biciklizésen kívül, és az angol könyvek írása mellett azért valamit mégiscsak kezhetne azzal, tani, ami... egyetem, értem, én, de, értem de a biciklizéssel egy sor dolgot nem lehet megoldani. Tehát, ha az ember boldogulni akar a nőkkel, vagy szeretne egy családot, és ez nem jön össze, akkor helyette biciklizni, hát, nézze, ez egy vudi Rossz a példa. Egy nem én mondtam. Nem ön, nem az ön példá. hanem nem jó példára előtt. De az ember, figyelje, ha valaki tudja, hogy a szülei árnyéka, az milyen hosszú, az én vagyok. Én jártam 40 éven keresztül pszicháterhez. De azért egy embernek azért előbb-utóbb át kell lépnie a szülei árnyéken. De neki nem kell pszicháter, kiírja magából. Én ezt értem, Ugye? de ön azt mondja, hogy nem boldog. Mert ha boldog lenne, és kiírná magából, és biciklizne, tehát ez a két dolog, ez elegendőlem. De nem, nem biciklizik. De ezt értem, de ír, biciklizik, tanít, de mindez az elmondás szerint kevés. Én szerintem. Hát ön szerint... Ő hát, szerinte azt mondja, hogy elég. Hát nézd, ez én... meg egy másik kérdés. Lehetséges, hogy ön szerint az unokája boldogtalan, az unokája pedig, akit nem ismerek, lehet, hogy beszélne velem, ő meg azt mondta, hogy a nagymamájának nincs igaza, mert ő boldog. Ezt a dihotómiát én nem tudom föloldani. Tudom. Tudom. Nincs magáról szemüveg? Szemüvegem. Nem, nincs most, itt ülök és látom Ön. Nem, nem, én azt kérdezem, hogy biztos, hogy jó szemüvegen keresztül látja-e a világot? Ja, tudja, fialó, én hallottam Hitlert ordítani a hangszóróból. Na de ez hogy jön, biztosanyom? Én ezt értem, de most elkezdtünk kavarni, hogy most behoz egy olyan részt, ami ide nem való. Én azt kérdeztem Öntől, hogy biztos, a jó szemüveg van-e Önön. Hogy jön ide a Hitler? Én de jó szemüvegen látom a világot. Sajnos. Sajnos. Az öregekkel nem törődnek. De, de az azt, hogy, azt, nem hogy nem az, az öregek, az öregek minden, minden világban azt érik meg, hogy nem törődnek velük megfelelően, egyszerűen abból adódóan, mert öregek, asszonyom, ez a világ sorsa. De ezt nem tőlem tudja, ezt tőlem függetlenül is tudja. De, a fiataloknak fel, meg az a bajuk, világus? hogy szerelmi csalódásuk van. Most az a nagy kérdés, hogy ha a szerelmi csalódásokat egybevetjük azzal, hogy az emberrel nem törődnek, melyik a rosszabb? De erre nem fogok tudni válaszolni. Nem én velem velem az én, az unokám törődik. Nagyon is törődik. De úgy egyáltalán én ezt értem, a világ nincs tele az ön unokáival. Az, hogy... Hát ez van. Ehhez hozzá kell szokni. Tehát vagy meg tudod, nem kell hozzá szokni, nem kell. ez rosszul mondtam, bele kell törődni, vagy nem kell beletörődni. De ez a realitás. Vagy pedig nem kell törődni a világgal. Figyeljen, hozza rendbe a kapcsolatát a lányával, vagy kezdjen neki, és ennek a. Isten őriz. Nem lehet. Ó, olyan nincs, hogy nem lehet. Aszonyom, olyan nincs az egész életem arról szól, hogy nincs olyan, hogy nem lehet. De tényleg, ez egy 14 éve aluljaknak nem való műsor, asszonyom, bassza meg, mindennel lehet valamit kezdeni. Az Isten áldja meg! Ha nem lehetne valamit kezdeni a dolgokkal, akkor nem élnénk. Lehet. Hát akkor Lehet. meg, lásson neki. Az Isten fáját. <Szor> Ez az Árium és a Night Swimming. It a quiet night. Jó reggelt! Jó reggelt! Üdvözlöm, fiala úr! Az üdvözlő szót azt ki nem köszönjön másféleképpen. Akkor jó reggelt! Tökéletes. Jó reggelt! Már, már, már, már folytatásra alkalmas a beszélgetés. Jó, Igen? nagyon köszönöm, nagyon kedvelem a műsorát. Én is szeretem a műsoromat. Nagyon-nagyon kedvelem a mai reggel az mb 1 Nagyon hát, jó. Nagyon szépen közölöm, fáj, mi most Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önnek is. Dr. Dothal, én is vagyok Pécsről. Egy hete beszéltünk <gül> anyáknak kapcsán, ha Emléksz? Na, um, most egy kicsit uh, um, más uh, uh, uh. dolog, Licevicsát uh a hívom, örülök, hogy megemlékezik róla. Úgy érzem, és azt is gondolom, hogy talán a kedvencei közé is tart. Nem, nem, pont azt mondtam, hogy én Richardot Richardot Richard-ot sőt, Ó, az illésnek a Lil Richard számát is kiremállhattam, nem de a helyzet az, hogy Lil Richardot mégis csak az illés együttes által ismertem meg. Na, én ön, ön előtt egy jó tíz évvel, ugye 57-ben, született, én akkor már ment a a zselparti ugye, a Szabad Európán, és én akkor már ismertem őt, és ami az érdekesség is talán, talán annak tartja. 61-ben, mikor kezdtük az egyetemet, akkor lehetett írni, elkezdtünk írni leveleket a Szabad Európának is hárman egyetemista barátok, és a Angol Rádiónak volt egy Miki Grant nevű, Niki Grant vezetésre Michel a lehetett tőle számokat kérni. Na, én írtam a Niki Grantnak teljes névvel, címmel és leírtam, hogy kik a kedvem többek között a Lichy két hét múlva kaptam tőle egy levelet, amiben benne volt egy Lichy kép, meg egy Elvis Presley fotó. Ettől, hogy voltam. és a Szabad Európa része a dolognak pedig ott is írtunk Mecsek fiatalok címszó alatt egy levelet, azt, a, akik írtuk, a közülünk az egyik szót az egyetemnek, hogy az a levél elment. Pontosabban megírtuk ezt a levelet, ezt a postán az egyetem elérte, hogy ezt a postán zárolták ezt a levelet. Ennek az lett a vége, hogy lett, amit én 20 év, 20 év múlva tudtam meg, lett egy fegyelmi tárgyalás, és a tárgyalás egyik, a fegyelmi bizottság egyik árulta el, hogy 5. fegyelmi bizottság döntött úgy, hogy 3-2 arányban folytathatjuk az egyetemet. Ezt csak azért mondom, hogy őtőlük is próbáltunk számot kérni, de hát nem sikerült. Köszönöm szépen. Ez volt a Night Living. 061 877 0877. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. Én ezzel kapcsolatban telefonálnék. Önnek, hogy lenne nekem egy ilyen, hát végülis egy ilyen morális kérdés, ugye ezzel a nyugdíjjal kapcsolatban. Ugye 92 a szabadultam fel a ipariból. Ugye az ember elvégezt, ugye pont jött a rendszerváltás, mire végeztünk, ugye megszöntek a munkahelyek. De akkor az ember egyik munkahelyről sor a másikra. Hol be volt jelentve, hol nem. Ugye ezzel egy ilyen 20 25 éves sikerült elhelyezni egy ilyen Elhelyezkedni egy ilyen stabil cseignél, már ugye 21 éve dolgozik az ember, csak ugye, ugye minél előrébb halad a korba, ugye azt a nyúli horzatát is egyre... Ha nem beszél rossz néven, ön úgy kezdte a telefonját, mintha kapcsolódna bármilyen beszélgetéshez, ami korábban volt, de olyan beszélgetés, amihez az ön telefonja kapcsolódik, semmilyen nem volt. A mi beszélgetésünk miről szól? És ez csak egy ilyen morális érzés. De nem arra, hogy milyen morális érzésről beszélünk, amiről ön beszél, ennek semmi köze a morális érzéshez. Ön arról beszél, hogy valószínűleg kevés lesz a nyugdíja, de ezt egyelőre nem tudom mihez kapcsolni. Nem, tehát arról beszélek, hogy az ember megy dolgozik, csinálja, befizeti a és stb. És. És akkor lehetne azért annyi bizodalommal az állam felé, például, mert minden politika mentén. hogy? Hogy egy ilyen viszonylag élhető korhatárban meg a hát, hát, nem Na de ennek nem semmi nem köze nem. nincs a morális érzéshez, jelenleg az a realitás, hogy 65 éves korban mennek a férfiak nyugdíjba, ha. és amilyen a munkaerő helyzetben, hány éves? Hát 45. Akkor könnyen lehetséges, hogy önnek 70 éves koráig kell élnie, mert ha. úgy alakul ha. a korfa, de ennek semmi köze nincs ha. a moralitáshoz. Hát azért szerintem... Árulja már így... el magának, mi a baja? Tehát, ilyenkor azért mindig az emberben ott van, hogy olyan telefonált, mond valamit, érzékelem, hogy de. valamit szeretne mondani, de nem azt mondja, amire gondol. De, mi a baja? De, hát, hát akkor lehet, hogy nem jól. Nem, de nincs, nincsen, hogy nem jól. Azt mondja meg, hogy mi a baja? Mit szeretne? Tehát, mi az, amit nincs jól, és megmondja, hogy hogyan szeretné helyette? Mondja meg! Hát nem, ugye ugye, hogy... Ö, Nincs például. Ö, azt mondja meg, hogy mi zavarja. Ja, Valamiért például. felhívott. Aha. Hát végülis az, hogy ugye, ha vannak ezek a jutalmak, ugye egy 45 éves, csak nem úgy bírja már magát, mint a 20-25 éves. Mi az, ami kimaradt az életéből, vagy mi az, ami most történt, és ami által ön úgy dönt, hogy telefonálni fog? Nyögje már ki, az Isten áldja meg. Én de valami történt, ami miatt telefonált, mert ő csak úgy általánosságban nem beszél az ember az életéről. Hát végül is ö, annyi ugye, hogy az embernek jönnek előszelé már ezek az üzleti betegségeit, de tájon például. De ő most arról beszél, hogy beteg is nem tud úgy dolgozni, nem. ahogy kor de akkor nem, miről hát Figyelj, uram, ő minden egyes hozzászólásával másfelé tereli a beszélgetés, és ha rákérdezek, hogy most erről akara -e beszélni, akkor egy nem. negyedik, ötödik és hatodik verziót mond, így nem lehet Aha. beszélgetni? Nem, hát én csak így, így magáról a munkáról akartam, tehát az, az, az lehet volna mondanom mennyire. Jó, hát, hát az akkor önnek csak egy... Kurt utat, tudom idézni a vacska völcsőből, hogyha meg akarja érteni a nagy bömböt, hámozzon meg egy léggömböt. Ha pedig világfájdalma van, hát akkor nem tudom. A Krabánál azt tudom, hogy ha az ember unatkozik, akkor vásároljon mosómedvét, de hogy Pepin bácsi magának még milyen egyéb tanácssal tudna szolgálni, rettenetes... rettenetes emberekkel. Én azt szeretném elmesélni, hogy édesanyám szombathelyen egyszer csak kiszűrte az ön műsorát, és felhívott engem telefonon tíz napja, hogy látja azt a pacákot, amit én mindig szoktam hallgatni a, a rádióban, amikor nálam volt. És akkor azóta ön egy lucca? tíz napja, hogy igen. És tíz napja így korán kelek. Tehát egy valami. Teljesen más történt ez a karanténos alvás, ez egy majdnem dédig tartott. De biztos hozzá, hogy megismerem a hangját? Hát, ez. ez egy nagyon jó tulajdonsága önnek. Igen. Ez a bizsorom volt. Nem egy ilyen ami, ami mozgatja az agyamot, hogy a könyvtárokkal mi lesz, mikor nyitnak ki. Mert az olyan hirtelen zártak be, és, hogy az ember tudott volna még így. Összeszedni könyveket. Meg nekem nagyon hiányzik, hogy mit tudom, nagy szabó Erwinben, ott a az ember. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mikor fognak így a könyvtárak. Mert ott én van hely, meg ott az emberek amúgy is olyan, ilyen kísértetekként csendesen kerülgetik egymást, tehát nem egy ilyen diszkó. Ez tény. Nem tudom, mikor nyitnak a könyvtárak. Azért van itt egy nagy toborzó, a kelyfejhagycsiban. Talán azért is nem kezdek hozzá, mert ez a toborzás sokáig tart. 061-877-0877, ma 2020. május 11-én, hétfőn 2,5 fél félkilenc előtt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én is! Személyes kérdést tehetek föl? Hajrá! Ön tanult zenét? Igen! Ugyanis azt szeretném kérdezni, hogy zongorázott vagy dobolt? Zongoráztam. Hát, hogy zongoráztam, az túlzás. Szüleim a szüleim zongorázni szerett. szerették volna, ha tudok zongorázni, hát én meg, ahogy ezt úgy mondani lehet klimpíroztam. Aztán abbahagytam. Igen. Nagyon örülök egyébként, hogy látom. A dobolás, a ad, várjon, az... a dobolás, amit lát, Igen? az valójában semmi más, mint az a lendület, amit kivált a műsorom. Tehát az a dobolás, az valójában nem dobolás, az, ha tetszik, inkább tánc. Ha már Jó, valami. Jó, ül, ülő. Hát ülő, ülő. Hát tánc, hát nézze, e, itt a gombokhoz is hozzá kell férni. E, még lesz arról szó, hogy e, lehet-e változtatni ezen a belsőn, ahol én jelleg vagyok, mert ugye ez egy meglehetősen sajátságos tévémisor, most ez van, ezt kell szeretni. Itt ilyen a tánc, ilyen ülőtánc, de lehet ilyen. ez még álló is. Ennyi volt a kérdésem, köszönöm szépen, biztos voltam benne a ritmus és az őszkörténet. Nagyon, nagyon szépen köszönöm. Ahogy nem voltam egy Kocsi Zoltán, nem voltam egy Moritz becsárse, Vagy nem vagyok. Jó reggelt. A fialát hívtam, ez nem az. Jajaj, bocsánat, nem, nem, igen, mert levettem a hangot a tévéről. Na, azt szeretném megkérdezni. Igen? Hogy lehet-e visszatérni a szombati műsor egy évkérzés bármi, erejét. Bármit lehet? Az egyik az, az hogy a, azt a járványtervet úgy villámgyorsan lesöpörték az asztalról, mert pont akkor volt a reklámszünet. És akkor utána volt egy viszonylagos, érdekes megjegyzése arról, hogy hát lehet-e alkalmazni egy tíz éves vagy akárhány éves tervezetet. Na most azért végül is ez a mostani kormány, eléggé papíralapú, tehát van egy olyan dolog, hogy ezt évente felül kell vizsgálni. Ő a... emlékszik rá, nagyon jól emlékszik rá, ez volt az első olyan műsor, amely bizonyos szempontból majdnem olyan izgalmas volt a reklám szüneteiben, mint magában a műsorban, sőt nagyjából hasonlóan is zajlott, és ott a pusztai erzsébet és a Madár István között volt egy vita arról, hogy egyébként ha létezett ilyen pandémiás terv még 2010 előtt, akkor hogyha azt ma el Vennék, azt egy az egyben lehetne alkalmazni, és ezt a madár erőteljesen kétségeket fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, és az ezzel kapcsolatos utógondolatokat hallotta ön meg a reklám után. Értem. A másik kérdésem az meg az lenne, hogy... Még a reklám előtt eléggé felfokozott idegállapotunak tűnt. Ez csak a, a műsor miatt is stressz volt, vagy pedig a, a beszélgetés. És soha az életben nem vagyok felfokozott, egész egyszerűen így vezetett műsort. Hát elég sokat szoktam nézni, és tudom, hogy sokszor így, de ebben az esetben kicsit úgy mint hogyha dúlt volna önben az adrenalin, és valamiért utána lenyugodott a reklám szünet után. Semmi és Ön ezt csak akkor... véli felfedezni. Nem. Okay, műsor, műsor, műsor, nem, ezt műsorvezetni így lehet. Arról nem beszélve, be, hogy ön olyan dolgokat lát, amelyeket egészen pontosan lát, de nem biztos, hogy mindig tudja az okát, de az teljesen lényeg, hogy tudja az okát, mert alapvetően ez a műsor önnek készül. Tehát az, hogy benne milyen indulatok dúlnak, az totálisan lényegtelen. Egyrésztről az egyik legfontosabb kontraszt az, az új vendégek és a régi vendégek között húzódott, mert a madárbezzeg szárny egészen másféleképpen nyilatkozott meg, és gondolkodott a világról, mint a magyar pusztai szárny, és ennek a kettőnek a kiegyensúlyozása az egy műsorvezetőt próbáló feladat. Értem. Na, és menet közben rájöttem, hogy mi, mi ez a timeleg a, a beszélgetésünkben, hogy amikor én beszélek, akkor utána öntén késlekedve hallom a telefonban. Jó, de ennek nem kell jelentőség a tulajdonítani, ez már részletkérdés. Mm -hmm. Jó reggert! Tiszteletem, Fiala úr! Figyelek! Ö, nagyszerű a műsor és ö, imádom én komolyan. <gül> Csak ennyit akartam mondani. Én is nagyon szeretem, viszont hallására. Helyes! És a humor áll megbindent meg a véleményét mindenről. Rendben van, majd átadom. Jó reggelt Jó reggelt kívánok! Engem az érdekelne, hogy, hogy amikor egyes meghívott vendégek vagy felhívott vendégek kapcsán azt mondja, hogy termék megjelenítést, de nem mindenkinél mondja, hogyha ez elárulható, hogy. hogy ez mitől függ, hogy. Elmondom, elmondom önnek, elmondom. Ugyan? Ez egy hosszú történet. Én ezért, amit itt művelek a televízióban, egy filért nem kapok. És nem kapok ezért az elmúlt idővel, amikor nem közvetítették tévék, hanem csak rádióállomásoknál voltak. Én utoljára több mint tíz évvel ezelőtt kaptam fizetést. És... A rádió egybe. Tessék? A rádió egybe voltak akkor szeretném. Elnézést, azt, hogy nem a rádió egybe voltam, de elmesélném a történetet most átmeneteknek, ne kérdezzem bele, mert félre fogunk menni. Viszont úgy alakult, hogy az én műsorom iránt volt Érdeklődés a piac részéről, hol a piac keresett meg, hol én kereste meg a piacot, inkább az utóbbi, és így létrejöttek együttműködési szerződések, amely együttműködési szerződések végül is lehetővé tették ennek a műsornak a finanszírozását. És amikor önt azt hallja hogy termékmegjelentés, akkor valójában olyan beszélgetés van, amelyhez engem egyébként szerződést fűz, akkor pedig amikor nem hall ilyet, akkor olyan beszélgetést hall, ez nem fűz engem szerződés ennyi. Igen, például mondjuk, ne lehet, hogy jelent kérdezek, amit nem kéne, de például Navracics úrnál soha nem hallottam ezt a Azt szót, mondjam, ha ez. soha se hallotta, az mit jelent? Hát, jó, na, nem de én azt nem az, mondjam, miért kérdez, nem kérdez nem olyasmit, ami her, amit nem is érthető. Azt mondtam, hogy ahol hallja, ott van, ahol meg nincs, ott nincs. Ezek után ő kérdez értem. valami totálisan értelmetlen. Értem. Igen. Ha azt akarja kérdezni, hogy én miért beszélek a Navracicsal, ha egyszerű, nem fizet nekem, akkor ezt kérdezze. De nem tudom, hogy ezt akarja kérdezni. Igen, tehát nem tudtam, hogy kérdezhetek. Kérdezhet, Bármit kérdezhet. Kérdezhet a nem életemről, a... életemről is, legfeljebb nem válaszolok. De. De, nem, nem, nem, nem, nem, de hogy... De, de azt mondom, ez a, a műsor arról szó, én egy riporter vagyok. Én még egy olyan állatfajhoz tartozom, aki egyébként érdeklődik az élet iránt, kérdezni is tud. Lehetséges, hogy türelmetlen egyik kérdését a másikba ölti, de én még egy riporter vagyok, már nincs sok belőlem. Ennek következtében kérdezek. Ennek következtében engem is lehet kérdezni, mert én már egy olyan riporter vagyok, akit vissza lehet kérdezni. És bármit lehet kérdezni, ahogy én is kérdezhetek, bármit legfeljebb nem válaszol. Tehát mi a kérdés? Az a kérdés, hogy mióta ez a pandémiás cirkusz van, azóta önkeresi meg a riportalanyait, vagy ők jelentkeznek? Tehát például az, hogy a fővárosi önkormányzattal nem nagyon hallottam öntől. Igen, egyes polgármesterekkel, igen, de például nem értem a fővárosan mérni. Nagyon-nagyon nagyon jó a kérdések. Erre azt tudom önnek válaszolni, egy Karácsony Gergelyt ismerem húsz éve. Karácsony Gergelyel nekem magánéleti és üzleti kapcsolatom is volt, az üzleti kapcsolat pontosan ugyanolyan volt, mint ahogy egyébként önkormányzatokkal, másokkal együttműködünk. Amikor tehát ő zuglói polgármester volt, mi mind az öt éven, amíg ő polgármester volt, együttműködtünk. Nagyon jó viszonyunk is volt. Majd azt követően, hogy főpolgármester lett, egész egyszerűen eltűnt. Ezekkel, ezzel kapcsolatban vannak reális elképzelések, hogy ki mindenki beszélte arra rá, hogy a fialával nem érdemes kapcsolatot tartani, sőt, képzeljel voltak olyan hallgatóim, akik beállítottak hozzá, és olyan munkatársaival beszélgettek, akik ha ma szembe jönnének az utcán, akkor nem köpnék ki, de kétségtelen átmennék a túloldalra, de én nem nagyon foglalkozom azzal, hogy valaki, aki tőlem alapvetően inkább kapott, mint elvettem volna tőle, azt követően, hogy magasabbra vitte az Isten a dolgát, mint korábban, egész egyszerűen eltűnt ezért nem hallja őt. Ami pedig Tütőkatát illeti, hiszen ő lett volna egy ilyen karácsonypótlét, már elnézést ezért a kifejezésért, kata is eltűnt a járvány idején, amikor egyszer csak közölte velem, hogy ő nem kap engedélyt arra, hogy velem beszélgessen, és akkor ott egyszer csak azt mondtam, hogy ha ez nem kap engedélyt és a főváros így viszonyul hozzám, én meg vagyok a főváros nélkül. De ennek nagyon egyszerű oka van. Pedig, pedig én szerintem nem tudom, hogy kinek kéne most kezdeményezni, de jó este, én, amit ember megtehetett, én megtettem. A barátaim kapcsán, akiket elvesztettem, nem tettem annyit annak érdekében, hogy a karácsonytól választ kapjak arra, hogy hova a franc a úrságba tűnt. Én legközelebb a karácsonyért akkor teszek valamit, ha orra bukik a bicikliével és felsegítem. De nincs az, az Isten, hogy én oda menjek hozzá bármilyen körülmények között. Olyan ingerültség van bennem ez ügyben. Nézze, én nem vagyok politikus. Én egy hétköznapi ember vagyok, egy riporter. Nekem vannak hiúsági és egyéb faktoraim, de egy nagyon jó önismerete rendelkező valaki vagyok, ha másért nem azért, mert több mint 40 évig jártam pszichiátára az egy évek között. Azért, hogy legyőzzem a kamaszkori dolgaimat. Én, amit elkövethettem ezért a kapcsolatért, azt elkövettem. Én biztos vagyok abban, hogy Karácsony Gergeinek ez nem egy saját döntése. De az, hogy mások hatása alatt ő így dönt. Sőt, erről beszél is másoknak. Sőt, azt mondja, hogy ő majd meg fog engem keresni. Nézze, én utoljára október 13-án beszéltem vele, november, december, január, február, március, április, május 7 hónapja. Meg tudom mutatni a telefonomban hány sms van. Megvan benne, hogy higgy el, fürjes Balázsal nekem beszélni öröm, elvileg és gyakorlatilag a karácsony hozzám nem csak a természetét, hanem az egész világhoz való viszonyulását tekintve közelebb áll, mint Füriás Balázs. De így hozta a sors, és jelenleg Füriés Balázsnak nincs párja szónak abban az értelemben, hát, értelemben hogy se tűtőkata, se karácsonygergei nincs, senki a fővárosból, aki egyébként azokban a kérdésekben, amelyekben őket elküldik a jó anyjukba, abban ők elmondhatnák, hogy ez mennyiben alaptalan. Ilyen történetből önnek én még 12-1 tucatot tudnék mondani. A politikusoknak az észjárás és a politikusoknak a viszonyulása nem politikusokhoz egészen más, mint civil embereké. Elmesélek önnek egy történetet, egy nagyon rövid történetet. Egyszer Puzsén Robert, akit nekem volt szerencsém ismerni még a Budapest Rádióban, nagyon régen én egy ilyen atyai mester voltam mellette, átmenetileg aztán az is megszűnt, hosszú bonyolult történet, Később úgy alakult, hogy ő az egyéni sorsának az alakulását sok szempontból az én sorsomhoz kötötte, és úgy gondolta, hogy én lögtem őt ki különböző lehetőségek elől, és ez benne tartósan okozott negatív érzelmeket. Én bennem már tartósan negatív érzelmek nincsenek. Tehát amit én elmondtam a karácsonyjal kapcsolatban, abban bennem semmilyen negatív érzelem nincs, üresség van bennem. Ha vala, az üresség az rosszabb, mint a negatív érzelem. Az, amit egyébként ön tapasztal, a semmi más, mint hogy ez az üresség ez megtölthető indulattal, ha rákérdeznek, de én saját magam nem kérdezek ilyenre rá. No, egy egyik szavamat a másikban öltsem. A Puzsér Robert írt, még akkor, amikor főpolgármester jelölt volt, egy egészen elképesztő, bárdolatlan szöveget, amelyben alapvetően én voltam kipécézve, és hát olyan módon voltam benne megemlítve, hát ami párba jután után kiállt, de benne volt a Karácsony Gergely is, és a Karácsony gergely folytatott beszélgetésben, én azt kérdeztem tőle, hogy ő nem gondolja egyébként azt, hogy ezt neki ki kéne kérnie magának, vagy ha másért nem, akkor ki kéne állnia mellettem, mert hogy egyébként ezt kívánja az élet, és én ezt naponta megszoktam tenni, hogyha olyan emberekről van szó, akiket én ismerek és hozzám közel állok. Én nem annak függvényében állok ki emberek mellett, hogy ők fideszesek vagy MSZP-esek, mert az ember nem ez alapján válogatja meg az ismerőseit. Amikor uh -huh. én annak idén barátkoztam, még nem volt Fidesz és nem volt MSZP. Amire akkor azt mondta karácsony Gergely, hogy én értsem meg, hogy ő politikus, és neki többet kell tudnia elviselni. Mire mondtam neki, hogy értem, Gergely, hogy te politikus vagy, és neked többet kell elviselni, de itt a kettő egy kapcsolatáról van szó, ebben én is benne vagyok, hogy nem gondolod-e azt, édes barátom, hogy neked ez mégis csak valami cselekedned kell, és ő azt mondta, hogy nem, ő nem gondolja azt, hogy neki valamit cselekednie kell, és ott akkor, amikor még mi utána hetekig beszélgettünk, bennem valami végleg eltörött. Azt értsen meg, hogy abban az életben, amit én élek. Abban hosszú távú kapcsolatok vannak. Ezek a hosszú távú kapcsolatok, tehát önmagában az, hogy én az ATV-ben vagyok. Én, ez Szilárdal, aki az ATV vezérigazgatója, úgy rúgtam össze a porta, hogy a televízióban szinte van rajtam kívül még egy ember nincs, és mégis itt ülök, és van egy műsorom is. Ennek mind megvan az oka. Én egy csomó alkalommal fafej vagyok, és akkor hiányzik onnan még két betű. Ha az Isten megadja rá a lehetőséget, akkor korrigálok. Vagy hogyha más azt mondja, hogy szívesen dolgozna velem, de ha én tudok arra biztosítékot adni, hogy nem fog. Olyan fa fejleni, mint amilyen voltam, akkor megpróbálom ezt arcvesztés nélkül megvalósítani. Nekem minden kapcsolatom rengeteg erő és egyéb próbán esett át, amin hol a másik fél gyalogolt, hol én. Amire ön rákérdezett, azon nem én gyalogoltam, és nagyon sajnálom, hogy így alakult, és a hiányérzetét egy tízes kállán tízesre meg tudom érteni. Köszönöm, köszönöm, hogy válaszolt, mert érződik a feszültség, tehát érezzük azt, hogy, hogy valami itt, itt nem oké, mert, mert az azért az úgy kiérződik, mert ő el tud beszélni Niedermület Péterrel, el tud beszélni az új polgármesterrel, tehát, és, tehát én ezt nem értettem, hogy akkor ide miért nincs. Minden, azt mondjam, én. tökéletes a kérdése, mindennek megvan az oka. Jó, köszönöm szépen. Viszontanásra! Viszont Egy perc van még hátra a TV műsorból a rádió műsorból pedig hát több. 061877, 0877. Önnek asszony jó füle van illetve nincs rossz füle. 061-877-0877 Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt kívánok! Na most én egy dologgal nem vagyok meg elégedve. Bocs le, a tévét. meg megtalálom a, a ezt meg kéne kérdezni. Halasz, Jöncsi. Nem tegeződöm olyanokkal, akiket nem ismerek, tesök. Sárkány Fénc vagyok. Nagyszerű. Elekre. Ezt meg kéne kérdezni az Orbán Viktor hogy miért vesz el ember rögtön. Ez a műsor bátortalan kísérletet tesz arra, hogy a fontos a fontos talantól. Önök az elmúlt pillanatokban ezt tapasztalták. 061-877-0877, immáron csak a netezőknek és a 87.6 frekvenciát hallgatóknak. Önökön múlik, hogy ez a műsor ma meddig tart még. Másodperceken belül véget érhet, és hosszú perceken keresztül tarthat még. 061 0877 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Fiala úr, Farkas Mária vagyok. Én a talán április 14 i civilapályát felvettem, Igen? és akkor egyszer után elmondta, hogy a 20-dik volt a nézettségi listán. Lehetne, hogy ezek után is elmondja majd mindig, hogy az adott civilapályán műsor a Persze, persze a rá, Mert annyira frenetikus volt, hogy én ezt képzelem, hogy minden nap legalább kétszer megnézem. Nálam, ki, nálam kiveri a biztosítékot, az a tárgyilagosság, ami ott volt. Van egy második kérdésem, fia úr. Megmondom, Honnan hogy meg április ugye... 20-án 30 volt. Igen. Azt mondja, április 27-én, ez hétfő, tehát akkor kell számolni. Igen? Akkor 22-dik volt. Igen? És Agyúl május nem tudom, hanyadiken, ott a legelején, ott pedig 33 volt és azt lehetne, hogy a, mondjuk a, mindig a következő aladás elején, vagy ezt nem szabad, hogy elmondja, hogy hanyadik volt a... Nézd, úgy... e, e, alapvetően ez is egy olyan kérdés, mint a Karácsony Gergely féle dolog. Tudja? Igen, um, érzettem, nem tudtam. Nem, nem, ugye a helyzet a következő, hogy én először a, a, először a könyvem az első könyvem megírásánál értem azt meg, hogy milyen teljesítmény, van akkor az ember, amikor azt kérdezik, hogy hány példányban jelent meg, hány példányban olvasták, van-e másodnyomás, harmadnyomás, egyebek. Én a közszolgálati magyar rádióban nevelkedtem, a 80-as évektől, majd a 90-es évektől a legelejétől dolgoztam, már a magyar televízióban előtte különböző csatornákon dolgoztam, és gyakorlatilag a 2000-es évek közepéig olyat nem értem, meg, ami teljesítménykényszer lett volna, ahol azt mondták volna, hogy hiába nagyon jó a műsorom, ha nem nézik, vagy nem hallgatják, el legyen, akkor engem levesznek képernyőről, levesznek rádióból. A 2000-es évektől ez időnként megjelent az életemben, és nagyon szerencsésnek vagyok mondható a tekintetben, hogy az életem nem így alakult, mert hogy a teljesítménykényszer van, akire kifejezetten jól hat, rám kifejezetten rosszulhat, és az attól való félelem, hogy, tehát beleértve az, hogy az ember többé-kevésbé tudja, hogy milyen elemek azok, amelyekkel egy műsornak a nézettségét, hallgatottságát növelni lehet, és ezek nem feltétlen olyan elemek, amelyeket én meg szeretnék jeleníteni a műsorainkban, viszont lehetséges, hogy a főnökség ezeket meg akarja jeleníteni, hiszen ezek vonzó tényezők. Boldog vagyok attól, hogyha elélkül is boldogulok az életben, de egyfajtában a horizonton ott van annak a fenyegető réme, hogy mi van akkor, hogyha az ember iránt nem mutatnak kellő érdeklődést, és ez számokkal kifejezhető, Uh, és hát ez az ember nyilvánvalóan foglalkoztatja, miközben én ezt egy isteni csodának gondolom, hogy én ezt ez alatt a több mint három évtized alatt, most valószínűleg négy évtized alatt, amíg én, amióta én a médiában dolgozom, hogy mondjuk 85, az 10, meg 35, 35 év nagyjából, vagy 30-35 év, tehát, hogy én ezt a képességemet nem vesztettem el, ez nyilvánvaló szerencse kérdése. Mondhatok egy Magánvéleményt? Persze, természetesen. Én önt egy renitens pacáknak, vagy fiatalembernek tartom, és vala vannak emberek, akinek ez a renitenség bejön, ilyen vagyok esetleg én is. Az, a, ez, ez csak pont vége, gondolatnak vége azt megkérdezhetem, hogy önök, vagy a televízió honnan tudják azt, hogy én itt a tizenegyedik... Van erre, de... erre, erre mérés, van egy Nielsen nevezetű cég méri ezt, uh -huh. és erre kapcsolatban meg tudok önnek mesélni, ez a Nilzen cégnek előtte más volt a neve, egy nő van benne, egy vörös csilla nevezetű nő, aki örökké benne van, valamikor a 2000-es évek elején együtt dolgoztam a Juszttal, pontosabban a just felkért engem, hogy dolgozzak uh -huh. vele, és a just elégedetlen volt a nézettséggel, és szó, ezt szóvá tette a kejfejancsival, mert akkor már volt kejfejancsi, és aztán de. mondta, hogy ő szeretné egy élő embert, akinél van olyan készülék, amivel mérni lehet a nézettséget, és akkor a Vörös Csilla pillanatok alatt előkerült, és azt mondta, hogy aki ezt megteszi, az így úgy fog szerződést szegni, mert egyébként ezt nem szabad megmondani, és hét, izé, nem tudom hány titok alatt őrzik az, hogy ez hogy működik, aztán később már volt olyan kejfejancsia, ahol előkerültek olyan emberek, akiknél van ilyen készülék. Jó, így van. Én addig, amíg a Lázár János tartotta a kormányinfókat, Nekem ez egy csütörtöké program volt, rendkívül tetszett a stílusa, függetlenül attól, hogy mit érzek az ő pártja iránt. Igen. A századi kormány volt egy rendkívül kedves gesztusa a Lázár János felé. Ugye nem kell mondjam, hogy mi volt ez. Emlékszem rá, Jó. Arra van-e mód is lehetőség, vagy önnek van-e szándéka? hogy egyszer a Lázár Jánossal is elbeszélgessen, ugyanúgy, mint a Niederbüter kérlelet. Én rendszeresen beszélgettek Lázár Jánossal minden olyan alkalommal, amikor ő egyébként erre készséget mutat. Ön, okay. va, ön mióta ő, hallgatja a Keifejancsit? Hát én azóta hallgatom, amit a nézhető, okay, mert lállam hát sajnos okay, a 11. Okay, nem okay, fogható. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, de hát akkor ezek szerint korábban nem tudta, hogy van. Én Lázár Lát, jános -a 2010 óta vagyok kapcsolatban, igen. sokszor volt a Kejfej Jancsi vendége, egy politikus mindig az aktuális széljárásnak megfelelően elnézést a fogalmazásért dönti uh -huh. el, hogy milyen aktívan vesz részt a műsoromban, és most úgy tűnik, hogy ez a széljárás nem kedvező mindent értettem, és nagyon, további nagyon jó munkát kívánok. Nagyon sajnálom, hogy nem fogható a 11. kerületben a kejfeján. Nem, kell feljön, nem csak ott nem fogható. Nem csak ott nem Úgy, hogy bár, hogy bár a 11. van, ahol fogható, tehát én például nem sokkal ön fölött lakom, bár a 11. kerületnél nagyobb kerület szerintem nem létezik. Én tegnap a lányommal sétáltam való a Sportmax 2 környékén, és az is a 11. kerület. Ő melyik részén laki? Én a földi részen a. lakom, és utána völgy, völgyben a. van, nem fogható. Amíg a Sacshej tetején laktam, addig fogható volt. Hát volt az adó. Így van, csak hogy ugye mentem dolgozni hajnali fél hatkor, úgyhogy sok minden belefért az életemben, csak az nem, hogy rájúzhatom. Hát akkor ennyi. A, hogy... Nagyon szépen köszönöm az érdeklődés Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Azt szeretném kérdezni, hogy nem lehetne, a tévében hosszabb műsoridőt Nem, adni. Nem, egy, egyrészt azt, hogy nem tudja elképzelni, hogy ez a másfél óra, amivel, amivel valamivel több, mint másfél óra, a rádióval együtt közel két óra, ez abban az intenzitással, ahogy én élek, és azzal a felkészülés mennyiséggel, amivel én készülök a műsoraimra, belőle zombit csinál. Értem, értem. De nagyon örülök annak, hogy önnek tetszik ez a műsor, de egyik szemem sír, a másik szemem nevet, tehát bizony, tehát én most megegyeztem a tévével, hogy én ezt most, ha rajtam múlik, akkor július első hetéig csinálom, az még nagyon messze van, de tavaly én május végén befejeztem, és szeptember elején folytattam, tévét, rádiót abba hagytam, és Kimentem a világba megnézni, hogy az hogyan alakul, nem rádió és tévé stúdióból néztem a világot, azt gondolom, hogy a rádió és tévés eltöltött időt valahogy arányosítani kell az azon kívül eltöltött idővel. 0618770877 0877 van például a teljesítménykényszer. Nagyjából beállt ennek a vannak a hallgatottsága, és már réges-régóta szerettem volna rekordot javítani, és ezzel kapcsolatban különböző bejelentésekkel akartam élni, hogy most tegyünk bátortalan kísérletet, de ez nem így működik. Vagy megdől a rekord, vagy nem. Ez mesterségesen hozzányúlni nem érdemes, miközben lehet. És közben meg azt nézem, hogy most éppen az internetes hallgatottság hogy alakul. Rossz tanácsadó. Jó reggel. Jó reggel kívánok! Baji Viktor vagyok a Szövetség utcából. Egy kiegészítés mehet alul? Ha van. Annyi volt, hogy a múltkori beszélgetésünkből annyi volt, hogy a kultúra szó az elvágódott. A kegyelem és írgalom szónál egy, egy pálapostól idézett van előtt, azt nem mondták. Úgy hangzik, hogy sem nem aki fut, sem nem aki akarja. És utána én azt, csak azt hiszem, egyedül a kegyelem. A zászlónál meg nem provokáltam. A vörös keresztesre gondoltam, vagy pedig a fehér alapon egy egy Köszönöm szépen a türelmét és viszontlátásra. Csak tudod hogy miről van szó? gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden a utolsó adás, hogyha nem az utolsó volt ez, akkor holnap találkozunk. De mi szól a zene, amíg hallják a sohajtozásomat, addig rendelkezésre állok. Szerettem volna ma is rekordot javítani. 061-877-0877 Látják, ilyenkor, mintha elvágták volna. 877-0877 először. Jó reggelt! Jó reggelt! Szónyi Zsolt, csak egy rövid kérdésem van, hogy... Én lehet, hogy, hogy nem mindig hallgatom a műsor, de régen hallgattam, vagy hallottam a Polgármester polgármesterasszonyor beszélgetést. Nem tervezi? Nem. Köszönöm. A Baranyi Krisztinával való együttműködés, épp olyan, mint a Karácsony Gergelyel való együttműködés, kettőn áll a vásár. Ha visszahív... Visszahív, szönyűr! 061-877-0877 másodszor, reméljön, hogy Zsolt, akkor hosszabb magyarázatot adok, ha nem, akkor ennyi marad. Akkor holnap, ha valaki majd rákérdez, akkor válaszolok hosszabban. 061 0877 senki többet? Szerintem, ilyenkor mindig csodálkozom, hogy az ember az előző pillanatban még itt volt, aztán már a hallgatók közé tartozik, de nem ez az egyetlen csoda az életben. Igen. Szünyi csak én interneten hallom, ja. és nem hallottam ja. rögtön. Egyrészt ugye tudhatja, hogy hogy alakult az együttműködés tavaly. Azt igen, követke. én nem szervezett beszélgetésekre Oké, okay, rendben van, válaszolok. Néhány héttel ezelőtt, és én szándékosan nem tértem ki rá. Én egy felnőtt emberé váltam, azt hiszem többé-kevésbé, és az azt hiszem is, meg a váltam is, többé-kevésbé. És igyekszem a műsorban olyan dolgokról beszélni, hogy ha alszom egyet rá, akkor ne bánjam azt, meg, hogy valami olyan megjegyzést tettem, amit másnak nem tettem volna meg. A TV misora, vagy a Radio való változásával párhuzamosan megváltozott a műsor karaktere, megváltozott. A, a hallgatók, a nézők, maga a műsor gyakorlatilag nyílegyenesen tart vissza ugyanoda, ahonnan jött, de ezt az új szituációt ezt fel kell tudni dolgozni, ez egy hihetetlen lehetőség, az nagyon sokáig tart. Tehát ez nem napok és nem hetek kérdése ez hónapok kérdése, ez egy olyan isteni adománya szúj jó értelmében, ha nem hogy amit az ember óvatosan kezel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megőrizze a hallgatókat és meg a nézőket, és közben is a műsor karaktere is azért visszanyerje azt, amilyen korábban volt, hiszen ez a cél, és azt tapasztalhatja, hogy a műsor hangneme például nem változott. Tehát nem lettem teatrális, nem lettem más. Hogyha nem látott korábban dobolni vagy táncolni, az azért volt, mert nem volt tévé, de én ugyanígy viselkedtem, semben nem viselkedem most másféleképpen. Néhány héttel ezelőtt egy SMS-sel megtalált engem Baranyi Krisztina, azzal, hogy hogy megváltozott a műsor közönsége. És ez egy smile is intézett egy olyan napon, amikor az lehetett hétfő, vagy kedved, vagy szerda volt, akkor viszonylag sokan telefonált be, de semmiképpen se csütörtök vagy péntek, amikor egyébként a műsor pontosan ugyanazt az arculatát mutatta, mint korábban. És ez valami olyan gunyoros, valami olyan, olyan, tehát a mi kettőnk kapcsolatában a legjobb szó olyan méltatlan volt, beleértve, hogy egy SMS, aminek a személytelensége az az egekig kiállt, én most nem fogom felolvasni oda-vissza az SMS-eket, az utolsó SMS nyilvánvalóan az ővé volt, amiben ő valami ez magyarázatot várt, én pedig nem gondoltam. Nekem, tehát hogy mondjam, most megint úgy kell fogalmaznom, hogy ha holnap bejök, ne bánjam meg. Tehát aki így viseltetik irányomban, vagy a műsorom iránt, azzal nekem nincs dolgom. Igen, ebben igazából, ezt én nem tudtam. Nem a tudhatta, dologat. de azt értse meg, hogy engem százezer vagy milliárdnyi ilyen dolog befolyásol, egy mérhetetlen érzékeny pacák vagyok, akinek vigyáznia kell. Azzal arra, hogy az érzékenysége ne szűnjön meg, de az érzékenysége ugyanakkor ne befolyásolja, és ne tegye egy hiú fafejé, aki egyébként hiúsági vagy egyéb szempontok alapján dönt. Ugyanakkor azt is meg kell, hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan van egy sor dolog, ami az embernek a másikhoz való hozzáállását is befolyásolja. Így például, a Baranyi Krisztina vagy Karácsony Gergely visszakerülne abba a szortimentbe, amivel én rendelkezem, nyilvánvalóan immáról hetek kérdése lenne az, hogy mennyi idején keresztül tudnék visszaszokni hozzájuk, olyan mértékben a szó idézőjeles értelmében elvadultam tőlük. Mondok önnek egy példát. Itt van Kőrös Péter, akit én arra kértem, hogy hozzon össze Szaniszló Sándorral, aki ugye alpolgármester volt Mester László idején, amikor én együtt dolgoztam a 18. kerülettel. És Körös Péter akkor a képviselőtestület tagja volt. Amikor tavaly engem tolhelyre tűzött a 444.hu, akkor végig telefonálták az összes polgármestert, és Szaniszló Sántor is úgy nyilatkozott rólam, hogy az bicska nyitogató volt, de már azt megelőzően is úgy nyilatkozott róla, mint ellenzéki polgármester jelölt, ami semmilyen vonatkozásban nem volt összefüggésben azzal, ahogy ő egyébként együttműködött velem és a műsorommal akkor, amikor ő alpolgármestere volt Mester Lászlónak, és én szeretném volna tőle megkérdezni, hogy mi változott, illetőleg azok a Facebook posztok, amelyek Hozzá voltak elvileg köthetők, olyan felületeken jelentek meg, amelyeket ő kezelt. Szerettem volna megkérdezni, hogy miért állít rólam tényszerűen hamis dolgokat, ám erre én képtelen voltam, a legkülönbözőbb módokon kerestem, és Körös Pétert vettem igénybe ahhoz, hogy közvetítsen közöttünk, aki azt ígérte, hogy ezt megteszi, és végül egyáltalán nem tett az egyadt a világán semmit. Én nagyon sokat nem Facebookozom, de azért elég sok időt eltöltök vele, leginkább azért, hogy belelássak a világba, és legutóbb azt tapasztaltam, hogy Körös Péter az emlékezetem szerint a 18. kerületben alpolgármester. És arra gondoltam, hogy írok neki, hogy azt írok neki, hogy ahhoz képest, hogy alpolgármester lett, ahhoz képest nem túlságosan jó viszonyban van a főnökével, ha nem tudta azt elérni, hogy a főnöke felhívjon engem telefonon és mondja azt, hogy ő miért ír rólam tényszerűen hamis dolgokat is írta, hogyan változott meg a véleménye a műsorommal kapcsolatban, amivel egyébként évekig együtt dolgozott, de lefogtam a jobb kezemmel a balt, vagy a bal kezemmel a jobbat, és nem írtam meg körös Péternek azt, amiben teljesen igazam volt, de amivel kapcsolatban teljesen felesleges lett volna megírni bármit, hiszen ő pontosan ugyanúgy tudja az igazságot, mint én, és azt gondolom, hogy ő egy jellemét tekintve, vagy karakterét tekintve, milyen bicepúca a mint az én frekvenciám, azt én sokkal nagyobb mértékben tudom vele kapcsolatban érzékeltetni, ha ezt nem írom meg, mint ha megírom. Vannak olyan szituációk, ahol az ember szemtelenségével nagyobb pofont ad a másiknak, mint hogyha effektíve felpofozza, vagy verbálisan felpofozza, amit egyébként megérdemelt. Ezek nagyon nehéz pillanatok, tehát az embernek ezeket megállni nagyon nehéz, és nehezére esik, ebbe futott bele Baranyi Krisztina és az érzéketlensége, illetőleg az irántam való nem érzékenysége mutatta azt, hogy ő ezt vagy érzékelte és nem cselekedett, vagy érzékelte és nem cselekedett, hiszen a mi kettőnk viszonya alkalmatlan arra, hogy egy műsor alapján annyit írjon, hogy, hogy megváltozott a közönségem, ami egyébként a mai műsort figyelembe véve akár azt is írhattam volna, hogy szerencsére, de én ezt nem gondoltam akkor az orrára kötni. Nézd, Szaniszló Sándor vonatkozásába én érintett vagyok, mert itt lakom, én szerintem egy jellemtelen ember, ezt én vállalom, de Baranyi Krisztinával meg annak idején érdekes beszélgetések folytak mind a két részről, én, én úgy érzékeltem, és csak ezért kérdeztem. Én ezt értem, de amikor véget ért az együttműködés, az meglehetősen, hát viharos körülmények között történt, és az, ahogy ő fölvette velem azt követően a kapcsolatot, az meg olyan méltatlan volt, hogy nem alkalmas arra, hogy én Ferencváros iránt olyan érdeklődést mutassak, amit ön a tévében, a rádióban tapasztalhatna, az pedig, hogy az ellenzékkel vegyen föl a kapcsolatot, az pedig effektíve méltatlan lenne. Igen, van, abszolút igazabban. Köszönöm, hogy Szerintem elmondta. ott is vannak tanácsadók épp úgy, a Baranyi mellett, mint a Karácsai mellett, akik ezt okozzák, de ez csak feltételezés és nem is nagyon befolyásol, hogyha tudnak tanácsadók lenni, akik legyűzik a másik akaratát. Nézze, ezek a dolgok, ezek egyetlen egy módon rendezhetők személyesen. Az ember leül a másikkal, megbeszél, hogy neki mi a gondja, vagy milyen gondja volt, és két megoldás van, vagy túljutnak rajta, vagy nem. Mind a kettő elfogadható. Ilyen egyik se történt, és e tekintetben mind a ketten adósaim. És ez sokkal jobb érzés, mint hogyha élennék az ő adósuk. Igen, ez is igaz. Ez is igaz. Az egy másik kérdés, hogy ez az embernek, mint van, tudja, van a telefonnak is valamiféle izéje, amiben ugye leterheli őt, ha különböző applikációkat tölt le, hogy ez az embernek a a, az energiáit milyen mértékben köti le, nagy mértékben. De igyekszik rajta túltenni magát rajta meg, hát ez a felnőttség. Ez, ez egy olyan hihetetlen örömfaktor, hogy az ember erre képes. Csak sajnálom. Nagyon, őszínen, nem ebben semmilyen különbség nincs ön is köztem, én is nagyon sajnálom. Még egyszer köszönöm, hogy elmondtam. Hát nem mondanám, hogy szívesen. De. Én a magam De. részéről azt mondtam el, amit én igazságnak tartok, hogyha netán az ő részükről lenne olyan, amit én elhallgattam volna, hát akkor mit váll a felület, hogy ezt elmondják? Viszonthallás? Viszonthallás! És önöknek is viszonthallásra. Nőtt a koronavírus fertőzöttek száma.